Välkommen! Åtta år har gått sedan bomben i Nacka. Den man som utsattes för ett sprängattentat vid Nacka sjukhus sydöst om Stockholm i förmiddags var journalist och hade ett visst skydd från polisen. Det värsta attentatet mot journalister i svensk modern historia är fortfarande olöst. Ja, utredningen eller förundersökningen är då nedlagd. Brott kan ej styrkas. Han blev ett varumärke och kickades av Sveriges Television. Stig. Vi återvänder till skådespelaren Hans Mosesson, bättre känd som Ika Stig. Jag tycker att hela historien är sorglig. Välkommen till medierna. Det är måndag den 5 november och jag heter Peter Ljunggren. Ja, dagens program är lite speciellt eftersom vi idag sänder på måndag istället för som vanligt på lördag på grund av allhelgona gudstjänst. Vi ska börja med att återvända till ett reportage från i somras om en mycket allvarlig händelse. För drygt åtta år sedan så exploderade en bilbomb i Nacka. Det var sommar 1999 och en far och en son som var på väg till fritids höll på att förlora livet i ett av de värsta attentaten mot en svensk journalist under efterkrigstiden. Vi börjar i Nacka, öster om Stockholm, där en bil i förmiddags sprängdes utanför Nacka sjukhus. En pojke och hans pappa skadades och fördes till akutvård. Jag står här nere för Nacka sjukhus, nära den söndersprängda röda lilla Renault. Med mig här har Stockholmspolisens Björn Pilblad. I somras gjorde vi ett program om den här händelsen och vad som hände därefter. Det handlar om journalisterna Peter Karlsson och Katarina Larsson som flitigt hade granskat den svenska högerextremismen. Vi berättar om en polisutredning som misslyckats och hur förundersökningen lagts ner trots kopplingar till militanta nazistiska kretsar. Förundersökningen ligger fortfarande nere och vi på medierna har tittat närmare på det som faktiskt framgår av de hårt sekretessstämplade handlingarna. Men vi börjar med att i det här programmet återigen sända reportaget från i somras för er som missade reportaget då eller vill höra det igen. Historien börjar morgonen den 28 juni 1999 på Lasarettvägen i Nacka. Det enda jag kommer ihåg fragmentariskt är att jag vaknade upp långt borta från bilen. Det var något stort moln omkring, men något stort vitt moln. Jag förlorade, tappade andan. Sen kommer jag ihåg någon ambulanshelikopter och jag... Åkte väg Så gillade det kändes som om jag skulle kvävas. För någon timme sedan sprängdes en bil utanför sjukhuset i Nacka, öster om Stockholm. En pojke och hans pappa skadades och vårdas på sjukhus. Vår reporter Daniel Werje finns på plats i Nacka. Alltså innan jag kom upp i sängen kändes det som en evighet att titta ut genom fönstret. Så då hade jag ju liksom den bilden. Framför mig att de hade dött och att bilen skulle, som på film, stå i brand. Ja, Det var definitivt det värsta sekunderna i mitt liv. Vi träffas i slutet av juni. Det är varmt i luften. Nästan lika varmt som den där morgonen för åtta år sedan då Peter satte sig i bilen för att köra sin son till fritids. Det var då fortfarande två veckor kvar till semestern. Katarina låg kvar i sängen med deras dotter när sprängladdningen detonerade ute på parkeringsplatsen. De hade precis sagt hej då. Men sen när jag kom fram till fönstret så kändes det för sig som en evighet. Men då lyckades min son ta sig ut i bilen och då såg jag att han sprang därifrån. Alldeles blod i ansiktet. Och... Förstod du då någonting om vad som hade hänt? Eller? Nej, jag, jag förstod faktiskt ingenting. Och sen, sen hade jag inte speciellt ont heller. för att När man blir så skadad, det är så mycket som går sönder. Det är så mycket blod man förlorar. så Man har egentligen ingen känsel. Peter skadades svårt. Ryggen bröt och hans ben trasade sönder. och Sonen som då var åtta år klarade sig med splittiskador i ansiktet. Men han har fortfarande problem med hörseln. Alltså Det var ren tur att han sig men det, gjorde, det berodde på att han satt och ställde framme. Om han satt och ställde bak så hade det gått helt och skogen. Vi sitter i köket på årsdagen av attentatet. Det är väldigt många som frågar hur man mår en månad efter men att man fortfarande kanske mår väldigt dåligt efter åtta år det är ingen som kanske tänker på. Hur yttras det där att, att man mår dåligt fortfarande efter, efter åtta år? Det kan väl yttra sig på olika sätt. Man har deprimerad i perioder, svårt att sova. Man är rädd helt enkelt. Man känner ett obehag om man har svårt att gå vidare med livet. Här är dagens eko kvart i fem. Den man som utsattes för ett sprängattentat vid Nacka sjukhus sydöst om Stockholm i förmiddags var journalist och hade ett visst skydd från polisen. Det betyder att det alltså fanns ett hot mot mannen som polisen känner till sen tidigare. Ja, det har alltså gått åtta år sedan men fortfarande finns enligt polisen inga misstänkta, inga motiv, inga spaningsuppslag. Det ska visa sig när jag tittar närmare på fallet att förundersökningen kring det allvarligaste brottet riktat mot svenska journalister under efterkrigstiden är nedlagd. Med rubriseringen brott kan ej styrkas. Senast Katarina Larsson hörde från polisen undrade utredarna om det inte kunde vara någon gammal pojkvän som utfört attentatet. Nej, alltså det var nog bara den kommentaren. Om det fanns någon annan hotbild... Ja, det kanske är någon av dina gamla pojkvänner eller någonting så. Vi tycker att de har många gånger haft en nonchalant och tarvlig inställning. Sagt saker och ting som att varför höll ni på med det här när ni visste att det var farligt? och vet du, Det är kanske är bättre att ni flyttar till Rinkeby, där är det i alla fall inget farligt. Och sådana här, alltså här små tarvliga kommentarer. Då är klockan fem, studiet tillbaka igen. Bilbomben igår, journalister och poliser... När attentatet skedde i Nacka 1999 sågs det som ett angrepp mot demokratin och yttrandefriheten. Händelsen hade inte kommit ensam. En rad uppmärksammade våldståd med nazistiska förtecken präglade året. Bland dem polismorden i Alexander och mordet på fackföreningsmannen Björn Söderberg. Under våren 1999 hade Peter och Katarina kartlagt den svenska naziströrelsen, bland annat för Aftonbladet. Bara en vecka före attentatet hade de publicerat ett avslöjande reportage om hur ledande personer i nazistorganisationen Nationell Ungdom tränades till elitsoldater av det svenska försvaret. De hade också kartlagt spridningen av vitmaktmusik, en av de stora inkomstkällorna för den svenska naziströrelsen, vilket resulterat i att det italienska CD-presseriet slutat trycka musiken. Ett stort bakslag för den svenska naziströrelsen. Det verkar ju som att det har smulit inifrån i bilarna så här och det tyder på att någon är ute efter just de här. Det är ju inte någon smäll som har legat och de råkar passera med bilen och råkar tilla ut utan det här är ju någonting som är riktat mot dem. Så, så mycket kan vi ju konstatera. Alltså, de började ju med att ringa upp. Det var det som var obehagligt. De ringde aldrig upp och sa något hotfullt. Um, det var det som var lite speciellt. Hur menar du? De ringde aldrig upp och sa ja, något hotfullt? All, de ringde aldrig upp och sa era jävlar, vi ska döda er. Eller någonting sånt. Utan De ringde bara och sa konstiga saker. Var, som som då? Som man kände att det var någon form av övervakning de höll på med. Alltså... De ringde upp och frågade efter olika personer. I början faktiskt så trodde vi att det handlade om att folk ringde fel. Men jag tyckte att det var lite märkligt eftersom vi hade hemligt nummer- att det blev väldigt många felringningar till slut. Under våren 1999 hade hoten mot Peter och Katarina blivit så många- och så allvarliga att de levde med polisskydd och skyddade identiteter. Katarina Larsson minns hotsamtalen. Sen började de ringa till våra föräldrar- vid olika tillfällen- och frågade efter oss. och Det var väldigt obehagligt. På något sätt hade det varit enklare- att hantera just det här- om de hade sagt någonting konkret. Men de gjorde aldrig det. Vid några tillfällen så det de upp- och frågade efter personer som hade dött- på väldigt läskigt sätt. Bland annat den här unga nazisten- som, som blev mördad utanför fryshuset. Och en person som- man hittade i en grusgrop i Mullsjö. De ringde upp och frågade just efter de här personerna. Så det, det var väl ett hot. Det här var så alltså strax innan det här bombattentatet eller? Den här sista gången när de ringde och frågade efter den här personen som blev mördad i den här grusgropen i Mullsjö. Det var bara några dagar innan. Men trots att de hade skyddade personuppgifter och polisskydd lyckades en krets av nazister bara veckor före attentatet ta fram deras skyddade uppgifter, deras adress, passfoto och riktiga namn. De kunde genomföra en detaljerad kartläggning av deras liv. De har även ägnat sig åt spaning utanför deras bostad och vid parets landställe en kort tid före bilbomben. Där uppger grannar. Vi, vi tog ner några säkerhetsåtgärder under den här tiden själva. Att ni förhöll er till de här hoten på något sätt? Eller var det bara någonting ni liksom nonchalerade som hot man får? Alltså jag vill jag inte kommentera någonting om vilka säkerhetsåtgärder vi gjorde. för. Men vi... Många av dem finns ju fortfarande kvar så att säga. Men... Det är klart att man var extra försiktig men man var ju fortfarande tvungen att komma och gå. Det var ju... Hur kan det komma sig att en person som står under polisens skydd får en bomb i sin bil? Ja, det är en bra fråga. Vi har ju diskussioner med den här personen nu om varför det blev som det blev nu då. Ja, hur är det möjligt att genomföra ett sådant attentat mitt i ett villområde en morgon mot personer som lever med polisskydd? Och hur är det möjligt att polisen inte kunnat gripa någon? Eh, Vice-cheppsavklagare Angeneta Hilding Kvarnström. Och eh, skulle du kunna berätta vad som har hänt med utredningen då kring den här nackabomben? Ja, utredningen, eller förundersökningen är då nedlagd. Brott kan ej styrkas. Och vad betyder det? Ja, det betyder att utredning har bedrivits av polis och åklagare under en längre tid. Och blir en samlad slutlig bedömning då av allt det som utredningen har gett så har jag kommit fram till den slutledningen, eller slutsatsen att brott kan inte styrkas. Det låter lite märkligt. Brott kan inte styrkas. Det ju, måste ju vara uppenbart att det är ett brott ändå. Ja, det är ju så att det är alltså bevisläget då som inte med att man kan styrka brott. Det finns inte tillräckligt med bevisning för att styrka brott. Jag tycker det är dåligt. Det är klart att polisen borde kunna ha gjort mycket mer. Det var inte speciellt många människor inblandade. Det kanske var på sin höjd ett dussintal. Vi vet vad de heter. Vi har lämnat listan till polisen. Och polisen säger... Att de måste ha bevis för vem som har gjort bomben. Och då svarar vi ja, men vi vet ju vilka som har spanat på oss. De som har spanat på oss har ju gjort det för att lämna informationen till bombmännen. Så då borde man ju åtminstone kunna förhöra dem. Har man inte gjort det? De är ju väldigt förtegna om sina utredningsresultat. Men det är ju ingen som är dömd hittills. Och ingen som är misstänkt eller åtalat heller. Enligt polisens förundersökningsregistrering så har man totalt hört 119 personer i utredningen. Men man säger ingenting om vilka de är. En person har delgivits misstanke om brott men då för olaga hot. Peter och Katarina menar att just hotsamtalen som kom månaderna före attentatet kan vara avgörande. Polisen har analyserat telefontrafiken men enligt Katarina så har man också gjort flera misstag. Ett exempel är det hot som kom till Katarinas mamma och där någon frågar efter den döda pojken som hittats i en grusgrop i Mullsjö. Där mamman enligt Katarina misstagit sig på datum. Och de vägrade gå på det för de gick på vad hon hade sagt. Och det var naturligtvis fel datum för det fanns bara tre fullständigt ointressanta telefonsamtal på den listan. Som de tog ut den dagen och så istället så vägrade de ta ut listan för den dagen när som jag verkligen kom ihåg att det här samtalet hade kommit. Och då kan jag tycka att det känns väldigt märkligt i en sån allvarlig brottsutredning och strunta i det. Vad säger då polisens utredare om kritiken från Peter och Katarina? Och vad är det som varit så svårt i utredningen? Annika Strömberg jobbar vid Länskriminalpolisen i Stockholm. Jag träffar en av utredarna, Annika Strömberg, som varit med från starten 1999. Vi har helt enkelt inte kunnat ringa in en liten grupp personer som skulle kunna ha utfört det här. Det finns inte, som jag ser i nuläget, en tekniska Bevisningen, finns inte sådana iäkttagelser- som kan binda någon till själva brottsplatsen. Så därför så, ja, jag får jag fortfarande bara vädja till- att den som vet något, den som skulle kunna hjälpa oss vidare- får helt enkelt höra av sig mm. till länskriminalen. Och gör de det så lovar jag att vi ska titta på det igen. Det, att det lades ner ärendet, det berodde helt enkelt på- att vi kunde inte komma närmare upplösningen då- de här journalistparet själva säger också att eh, det har varit en ganska nonchalant attityd från polisens sida. Att eh, man har antytt att eh, det kanske kan vara någon gammal pojkvän som ligger bakom. Beträffande gamla pojkvänner så är det väl en, en arbetshypotes som man alltid har. Att eh, utesluta eventuella, som jag sa förut, familjerelationer som, som kan ligga till grund nu har vi inte funnit någonting som vi kan gå på där. Men är det rimligt verkligen? Alltså du, har, du har två journalister som har granskat den svenska naziströrelsen. De är hotade av nazister. Eh, det kommer hot bara nå, samma månad som det här sker. Och eh, sen en bilbomb under, un, under bilen. Är det rimligt att tro att det är någon gammal pojkvän som ligger bakom dem? Det är inte rimligt varken det ena eller det andra men man försöker i alla fall utesluta andra möjligheter och därför måste man ställa frågorna. Har ni kollat alla de personer som, som hotar? De här hotarna har kommit från vissa nummer till exempel. Vi har gått i botten med, med det som har funnits och jobba med enligt mitt förmenande. Det är ju inte första ärendet som man får strunta i till slut då att man kan inte komma vidare. Det händer ibland. Tillbaka till köket och Peter och Katarina. Det har gått åtta år sedan attentatet. De verkar fortfarande som journalister- men högerextremismen har de slutat att gräva i, säger de. Dels därför att intresset för frågorna är så litet- men framförallt säger Katarina, därför att det blev för jobbigt. Tänkte du då någon gång det det du kan tänka idag att liksom den här granskningen att vad var det egentligen har kostat och om det var värt det, och ångrar jag förstår vad jag menar den, den typen av tankar. Alltså, ja, den frågan har jag svarat på väldigt många gånger. Ehm, med oändligt många svar också. Ehm, för vem då vem har frågat? Alltså från till exempel när vi har föreläst på poliskolan så är det väldigt många som har ställt frågan just till mig. Hur kan du som kvinna och hur kan du som mamma utsätta dig och även dina barn? Och då känner jag mig väldigt provocerad faktiskt. För att om jag är kvinna eller mamma skulle egentligen inte ha någon betydelse i det här sammanhanget. Och det är inte så att jag har utsatt någon utan det är faktiskt förövarna som har utsatt oss. Så den typen av frågeställningar känner jag mig faktiskt väldigt provocerad av. Sen har jag en personlig åsikt som jag inte delar med andra. Vad jag tycker om det. Sen måste jag i och för sig allmänt säga att det måste någonstans ha varit värt det. För annars skulle alltihopa vara meningslöst. Så någonstans måste jag ändå säga att... Jag tyckte att det var ett viktigt arbete som vi gjorde och att det fick betydelse och att det förmodligen hade betydelse annars skulle de inte ha gjort som de gjorde. Sist hörde ni Katarina Larsson som alltså anser att det måste ha varit värt det åtta år efter bombattentatet på Lazarettvägen i Nacka. Reporter var Martin Wiklin. Vi på medierna har som sagt begärt ut den nedlagda utredningen och vi ska i ett kommande program återvända till det här fallet och berätta om vad vi har hittat. Ika Stig känner alla till, men vem är egentligen Hans Mosesson? Den frågan ställde vi i ett program i slutet av sommaren när det blev en diskussion om att skådespelaren Hans Mosesson skulle medverka i det populära tv-programmet På spåret. En PR-byrå hade räknat ut att varje framträdande i programmet som Hans Mosesson skulle göra var värt en kvarts miljon för livsmedelskoncernen Ica. Skådespelaren hade förvandlats till varumärket Ica Stig och SVTs jurister, ja de kliar sig i huvudet. Hans Mosesson fick till slut kicken ur programmet och ni ska snart få höra vad han har att säga om det idag. Men först så ska vi återvända till en dag i slutet av augusti när Martin Wiklin träffade honom i Hovås utanför Göteborg för att prata om rollen som Stig i ICA-reklamen. Om gamla vänsterideal och hur det känns att bli ett levande varumärke. Det är som man har blivit cementerad i något block och huggit in ika Stig. Det är lite du själv som har gjort det va? Eller? Är inte det inte Ja det kanske man kan säga. Vad skulle liksom gamla Hans Mosesson som var med i Nationalteatern säga om Hans Mosesson idag som är i Kastil? Avfällning, renegat skulle jag nog sagt då om jag visste detta nu. Idag kanske man ska vara lite mer försiktig och ödmjuk och inse att, att uh, livet är inte spikrakt och självklart och för att ta till en gammal klyscha att uh, den som inte har varit revolutionär när han var ung har inte levt typ va? men uh, grundläggande ideal hoppas jag att jag har kvar nu tror jag att min hund har vilt så är Vi sitter i varsin trädgårdstol på tomten i Hovås utanför Göteborg. Han ser avspänd ut, solbränd och glad, tugga tuggummi och lägger på armstödet. Det är en av de där allra första höstdagarna och hunden Morris latar sig i solen. För 30 år sedan var han känd som sig själv, som Hans Mosesson, skådespelare och medlem i Nationalteatern. sjöng om Spide Gonzales och Livet är en fest, tältprojektet. En av kämparna mot kommersialismen, som man säger själv. Och en av skådeserna på den bästa barnskiva som någonsin gjorts. Koldolmar och kalsipper. Vad hände egentligen med kampen? Du sa att vi lever i en genomkommersialiserad värld. Mm. Det menar jag nog att vi gör. Och det är ju kanske lite ironiskt att säga, eller att tillstå då. Från en som var med på 70-talet och eh, försökte bekämpa kommersialismen så långt det nu gick va, eller går. Men idag är det ju så extremt fixerat vid, eh, vid märken, märkesvaror. Jag menar, det fanns ju inte som begrepp till exempel. Och allting jämförs i förhållande till, eh, till någon slags eh, kommersiell marknad och ett märke som ett exempel då. Va, och... Ja, det är ju inte smickrande att säga att vi förlorade den kampen om det nu var någon kamp. Om det Kändes det så att du förlorade den kampen? Ja, lite grann. Va. Jag, men, men jag gläds ju inte åt det. Va. Det gör jag inte. Det gör jag inte. Hur känns det då? Jag tänker... Du kämpade mot kommersialiseringen på, för 30 år sedan och, och idag så har du sålt hela din person. Det har blivit ett vandrande varumärke. Ja... Eh, Tänker du på den gång? Det är, klart att jag gör. det är klart att jag gör Men jag sa ju inte ja till det här För att sälja min person Eller min själ Utan därför att Jag gillade manuskripten Det var sketcher, det var relationer Motsättningar mellan människor I en liten butik Och, och eh, det såg jag fram emot att göra Vi skulle göra fem filmer Till att börja med Jag såg inte Reklamprodukten eh, så att säga. Även om Ika är eh, det var för IKA och jag handlar på ICA så jag tycker jag kan stå för det. Men eh, det är klart att jag tänker på att, att, att man har blivit någon slags det är en mening överlöpare. Ja, det finns väl egentligen bara en kvar som inte har vågat. Alltså, är... Teach me tiger, I'll kiss you. Vad är det där? Färdigstekta köttbullar, goda. Vad är det? Det är Findus versus. Och det? Ja, det är också Findus världshus. Det skulle från början bli fem filmer. Nu är man uppe i 220. Och Hans Mosesson har blivit ikastig med hela svenska folket. Han är till och med så förknippad med sin roll i reklamen att när Hans Mosesson, skådespelaren, ska vara med på Spåret, det populära programmet från Göteborg, så har cheferna och juristerna på Sveriges Television börjat grubbla över om det i sig kan vara ett brott mot radio- och tv-lagen. Det handlar om så kallat otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. Och enligt PR-firman Biscuit så är varje framträdande värt nästan en kvarts miljon kronor för ICA. Förresten du sa att SVT hade ringt, handlade det om då? Ja, det handlar just om det här. Vad sa då? Att otillbörligt gynnande. Ja. Bara att du är med ja. innebär smygreklam. Bara att du och Hans Mososon är med ja. innebär då har eventuellt att man, då har man dragit det hårt alltså. otillbörligt gynnande. Men, men det säger ju också en del om hur förknippad du är med ja. hur, hur känns det när du, när du märker det, när du inser det? Ja, då blir jag ju lätt förtvivlad alltså. Faktiskt. Men SVT skriver ju själva att eh, vi har med eh, Ika stig på sin, hemsa, hem, på sin hemsida. Ja, de gör det. De använder ju samma reklamknep så att säga. Mm. Det var att Ica-Stig lockar kanske mer än Hans Mosusson. Det får de svara för. Ja, men det är ju ingen som säger någonting om att, att eh, vanliga inom skådespelare medverkar i filmer där i produktplaceringar eh, så du bara stänker om det. Ja, men gör du gör en film idag så... Så är det är kanske tio produkter som ska visas, va? Mm. Och som skulle kunna förknippa som jag har en Rolex på armen eller pratar Eriksons telefon eller mm. sånt där. Så inte fan eh, säger man eh, Eriksson Persbrandt eller något sånt, <laughs> Så jag blir ju lite förbannad när jag läser sånt här. Så. Mm. Vad är det du blir förbannad på, då? Ja, att Ika stig som ska figurera, det är inte jag. Det är jag som ska figurera. Mm. Att jag sedan har en roll som Ika stig i ett annat sammanhang. Det är en sak. Och jag har en annan roll i hotelliggaren, självklart. Och då är det ju inte den rollen som ska sitta och svara på frågorna. Så där, man får ju skilja på, på figur, gestaltning av en figur och personen bakom. Det jag tycker jag vore klädsamt om man gjorde det. Åh, Stig! Välkommen hem! har du gjort? Har du sagt att jag skulle... Det känns så att du, du sa själv 220 filmer- Känner du aldrig på senare tid att, att du ska sluta ta tillbaka ditt liv? Jag har inte tappat mig själv. Jag, jag har lagt på en, en gubbe till så att säga och den gubben lever sitt liv. Och, och, nej, jag nej igen. Jag menar inte att du skulle hitta tillbaka till dig själv. Jag menar att ta tillbaka Hans Mosesson från Ica Stig. Den dagen kommer och jag tror att äh, det skulle ta sin lilla tid, om inte annat. Absolut, jag vet inte hur många år man kan äh, tänka sig att den karantänen skulle handla om. Den finns ju där redan på sätt och vis i och med att, att vissa väljer bort mig för att jag är så förknippad med det. Äh, Vilka, har du något exempel på det? Nej, det vill jag inte ge dig. Men det finns Fina grejer. Men så. Fina fina skådespelarroller. Ja, ja, ja. Alltså. Därför att, att publiken skulle bara se ika stiga. Ja, fekt nog från producentsidan då, tycker jag. Mm. Det, man kan ju, det är liksom ett underbetyg till mig då på något sätt att jag inte skulle kunna gestalta. Men du ser det här som ett skådespelar. Det, det är skådespelariet i det som är det utmanande och det rockande, inte, inte pengarna. Självklart. självklart. Är det så självklart? Jo, det. Ja, för min del är det det. För min del är det det. Så nu är det ju tacksamt att det är bra betalt för en fattig skådespelare. Det, är ju... det gör ju inte ont, så att säga. Ni hörde skådespelaren Hans Moseson. Som alltså enligt SVTs jurister inte kan vara med i ett populärt nöjesprogram som någon annan än ika stig Mediernas Martin Wiklin som träffar honom då har ringt tillbaka till honom för att höra hur han ser på det beslutet och framtiden som varumärke. Nej men jag tycker hela historien är sorglig och det, det har väl egentligen bara accentuerat det vi pratade om sist. Det här att det, det blir lite mycket fokusering på en av mina roller i livet så att säga. Va? Och att man eh, ja, fastnar där någonstans och inte kommer förbi dig. Du syns ju inte längre i rutan. Vart har du tagit vägen egentligen? Jag har eh, åkt till eh, alltså jag, Hans Mosesson, har åkt till eh, Sundsvall och repeterat och haft premiär på hotellliggaren med en fars. Som vi hade premiär på i fredags. Så att, det är viktigt för mig att kunna gestalta andra roller än Ika Stig. Sen var publiken, CD, får du fråga dem om. Medierna är slut. I dagens program kunde ni höra reportage från tidigare sändningar. Och ni får gärna mejla in synpunkter och tips till oss på adressen medierna Nästa lördag är vi tillbaka igen som vanligt. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.